Suria, Esaf, Medinase, 14 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Allahun e përlëvdon gjithë shka që gjendet në qiej dhe në tokë, a i është i plotë fuqishmi dhe i urti. O besimtar, përse thoni atë që nuk e bëni? Êshtë shumë e uryrë për Allahun të thoni atë që nuk e bëni. Vërtet, Allahu i do ata që luftojnë në rrugën e ti të radhitur si të ishin një ndërtes solide. Kujto kur musai i tha popullit e vetë. O populli imë, Përse po më mundoni kër e dini mirë se unë jam i dërguari i Allahut të ju? Kër ata u lërguen nga e vërteta, Allahu i lërgoj zemrat e tyre nga rruga e drejt. Allahu nuk e shpije në rrug të drejt, popullin jo besimtar. Kujto kur Isai, i biri Merjemes, tha, O bite Izraelit, unë jam i dërguari i Allahut të kju, për t'ju vërtetuar te uratin e shpalur para meje dhe për t'ju sel lajmin e gëzueshëm për një të dërguar. Emri i të cilit është Ahmed, që do të vi pas meje. Por, kura i usole atyre shenjat e qarta, ata thanë, kjo është magji e hapur. Ku shështë më keqë bërës se a i që shpivë gënjesht rakunër Allahut, ndërko që i bëhet thirje për t'ju nënshruar ati. Allahu nuk i udhëzon keqë bërë sit Ata dëshirojnë të fikin driten e Allahut me gojen e tyre Por Allahu e përsos driten e vet Edhe nëse këtë gjë e urejnë jo besimtarët Allahu është aji që e ka quar të dërguarin e vet Me udhërëfimin dhe fen e sëvërtetës Për të ngritur atë më lartë se të gjitha fetë edhe nëse nuk e pëlqen i dhujtarët. O besimtar, a doni t'ju drejtoj në një tre gëti e cila ju shpëton nga një dënimi dhe emshëm? Besoni në Allahun dhe në të dërguarin e ti dhe luftoni në rrugën e Allahut me pasurin dhe trupin t'uaj. Kjo, nëse do t'a dini, është më mirë për ju. A i do t'ju a falgabime t'uaja, dhe do t'ju shpierë në kopshte në për të cilat rjedhin lumenjë dhe në banesat të mrekulueshme në gjenetin e adnit. Kjo është fitoria më e madhe. A i do t'ju falë edhe dhuntit të tjera që i dëshironi, ndihmën e ti dhe një fitore të afert. Andaj, gëzoj besimtarët. O besimtar, bëhuni ndihmësit e Allahut, Ashtu si që thatë dishepujve i saj, i biri mër jemës Kush janë ndihmësit e mi për qeshtjen e Allahut Dishepujt u përgjigjen Ne jemi ndihmësit e Allahut Kështu një piesë nga bite e Izraelit e besoj Kurse piesa tjetër e mohoj Pra ndaj ne i forcuam besimtarët kunder armikut e tyre vet ata dolën nga vënjimtar